Epistola către Efesenea Sfântului Apostol Pavel. Capitolul 1. Pavel, apostola lui Iisus Hristos, prin voința lui Dumnezeu, Sfinților care sunt în Efes și credincioșilor într Hristos Iisus, har, vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnului Iisus Hristos, binecuvântat fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, cel ce Hristos ne-a binecuvântat pe noi în ceruri cu toată binecuvântarea duhovnicească, precum întru El ne-a și ales înainte de întemeirea lumii, ca să fim sfinți și fără de prihană înaintea Lui, mai înainte rânduindu-ne în așa iubire spre înfierea întru El, prin Iisus Hristos după buna socotință a voii sale, spre lauda slavei Harului Său, cu care ne-a dăruit pe noi prin Fiul Său cel iubit, Întru el avem răscumpărarea prin sângele lui și iertarea păcatelor după bogăția Harului lui, pe care l-a făcut să prisosească noi în toată înțelepciunea și priceperea, făcându-ne cunoscută taina voii sale, după buna lui socotință, astfel cum hotărâse în sine mai înainte, spre economia plinirii vremilor, ca toate să fie iarăși unite în Hristos, cele din ceruri și cele de pe pământ, toate întru el, pentru care și moștenirea am primit rânduiți, fiind mai înainte după rânduiala celui ce toatele lucrează potrivit sfatului voisale, sale, ca să fim spre laudă slavei sale noi, cei ce mai înainte am nădăjduit întru Hristos, <coughs> întru care și voi, auzind cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, crezând în el ați fost pe cetruiți cu Sfântul Duh al făgăduinței, care este arvuna a moștenirii noastre spre răscumpărarea celor dobândiți, de El și spre lauda slavei sale, de aceea și eu, auzind de credința voastră în Domnul Iisus și de dragostea acea către toți ființii, nu încetez a mulțumi pentru voi, pomenindu-vă în rugăciunile mele ca Dumnezeul Domnului nostru, Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea vouă Duhul Înțelepciunii și al descoperirii spre deplina Lui cunoaștere și să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea la care v-a chemat, care este bogăția slavei moștenirii Lui în cei sfinți și cât de covârșitoare este mărirea puterii Lui față de noi după lucrarea puterităriei Lui pentru noi, cei ce credem. De aceasta pe aceasta Dumnezeu a lucrat un în Hristos, sculându-L din mor și așezându-L de-a dreapta Sa în ceruri, mai presus decât toată începătoria și stăpânia și puterea și domnia, și decât tot numele ce se numește nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor, și toate le-a supus sub picioarele lui și mai presus de toate l-a dat pe el cap bisericii, care este trupul lui plinirea celui ce plinește toate într toți.